Hármas könyvelés. Irodalmi podcast, péntekente. Szervusztok, kedves hallgatók! A hármas könyvelés podcastot halljátok, annak és a 150. madzagadás. Hát én Szedlák Ádám vagyok, és eddig kis szólt az én most lekapcsoltam. <gül> <gül> Valamonnan jött valami egyszer csak. Líszere, vegyük úgy, meg csak a vagyok. Ja, igen, és akkor így elnyomta az Ádámat ebben mutatkozásod, Gabi. Ó, szerintetek... És most tenni, hogy Igen, szerintetek létezik-e olyan, hogy valaki mondjuk mostantól a 150-től kezd el hallgatni bennünket. Tehát én már úgy képzelem, hogy ugyanaz a nyugdíjas banda, aki tudják, hogy az elsőtől kezdve. Le Szerintem leszni. Én bingózáshoz. Meg ilyesmit kéne bevezetni, tehát ilyen rajouti. Illetve, hát, senet, tudja, be kell rakni jó, húgy jó szavakat, amelyek hirtelen egy új csoportot uh, hoznak az oldalra, de én nem akarok a tipeket adni, bár én. Vagy, vagy olyan ilyen marketing van. Lehet, hogy hozz -e, mi, mindenki hozzon egy új hallgatót. Vagy jelöljön meg tíz hallgatót, aki ne. <laughs> nem. Ah. Inkább... De most Izáig beszélt be beírom a adásnaplóba a 151. plusz pina adást. <gül> <gül> <gül> Oké, okay, fontos hírek. Okay. Tudjuk, hogy merre megyünk. Egyébként én azt akartam ezzel mondani, hogy olyanokat viszont hallottam, akik, akik az elejétől kezdve hallgatják felzárkózó jelleg. A sokkal jobban megijeszt. Hát figyelj, ez még, ez még tehát a könyvek, amikről beszélünk, ha nem is időtlenek, de idétlenek. Viszont... Igen, oh, ezt a vágjatok, be gyerekek! Viszont -e rendesen? Viszont így, egy csomót mostanra fordítanak le, tehát így látni olyan dolgokat, amiről már beszéltünk, és most jön ki magyarul, tehát én ezzel takaroznék. Jó. Megvettük. Vásárlásról jut eszembe, rögtön az első hír az ezzel kapcsolatos. Ugye mindig szoktunk panaszkodni, hogy lemezboltok, meg könyvesboltok, meg kézműves fagyi boltok zárnak be a nagy-nagy rítélerek miatt, meg az online vásárlás miatt, és most a Guardianben volt egy olyan hír, hogy legalábbis Angliában, hogyha egy a zene forgalmat nézzük, akkor hirtelen ez a HMV, magyarul HMV nevű bolthálózat megelőzte az Amazon-t, és né nézegették a cikkbe, hogy, hogy mivel sikerült úgy visszahozni a folyamatos leépülésnek induló, ugye ilyen kiskereskedelmet és, és amiről mindig beszélünk, hogy ilyen eseményeket rendeznek, ugye a lemezboltban tipikusan ilyen bemutató koncert, ugye a könyvesboltban szoktuk mondani, mindig van ez a sorakozunk föl, hogy aláírja az írónő. Tehát ilyen dolgokkal lehet, hogy eseményeket szervezni, nem is feltétlen olyat, ami, ami szorosan a vásárláshoz kapcsolódik, hanem, hanem ez a fajta ilyen közösségi hely, ami át lehet alakítani a régen, ugye masszívan csak a kizárólag a helyi vásárlásra ösztönző dolgokat, és akkor be lehet indítani, hogy ugye akkor már kap ilyen, ilyen loyalty kártyát, ott a vásárló akkor nem bír ellenállni a 10% engedménynek, és akkor szépen vissza lehet De érdekes, hogy, hogy ez nem teljesen így lejtő menet, hanem időnként tudjátok, így kicsit feljön. Aztán nyilvánvalóan lehet, hogy, hogy nem tudják fenntartani ezt a szintű érdeklődést, vagy elfogtak egy olyan negyedévet, amikor nagyon sok koncert volt, és sokan vásároltak, de érdekes dolog, és nyilván át lehet az egyenletet vinni a, a könyv, könyv oldalára is. Könnyebb megszervezni egy ilyen dedikálás, nem, mint egy koncertet. Hát csak a dedikálásra mondjuk azok már neked, akik ismerik a szerzőt. Hmm. Egy, egy koncert esetlen kézben elvetődhet valaki, aki, akinek kellett az napestére egy buli, és ez volt a legközelebb. Másik, ami szerintem működhet mindenképp az, az alkoholárusításnak, Nem. Az a mindenképp bevonjuk az érdeklődőket. Ez hogy fogyasztható és az alkol, mert ugye van ez a... Alexandrában van a bor szekció, ami én nem tudom, hogy hány ember vesz a bort, lehet, hogy egy helyen a turisták, hogyha betévednek, akkor... de Jelentkezzen, aki már vette Alexandrában bort, pedig Akkor én most így jelentkezek, egyszer kipróbáltam. Igen. De elég ilyen creepy, creepy élmény, tudjátok, ez a... Erre se számítanak, hogy tényleg veszel bort, akkor pohárral kéred, akkor izé problémák vannak. Tehát így ez, ez egy érdekes dolog, ami a marketing osztályról jött, de nem lett az végig gondolva. Meg hát a, a tipikusan ezekből a könyves bortokból elszegődött kedves el eladók, tehát az nem az az élmény, amit én a borom mellé kérek. Nézzük, mindig megpróbálod sokkolni őket, hogy a fizetés után kibontod, és ott helyben a könyveket olvasgat, a fogyasztod. Van, vannak lehetőségek ebben. Vigyel is van tétve az alkoholfögesztások könyves bortbáccat is. Nem tudom, azt teljesen normális ér a könyvet, beleolvasol. Csak utána hogy szedik rá, tudod ezt a karikát így a lapról? Na, Ját, igen, ez... érdekes dolog, és szerintem, tehát én mindig ezt mondom, hogy, hogy az ember keresi a lehetőséget, nem hogy így közösségeket találjon, ugye van, vannak akik mondjuk egy adott műfajt, vagy írót, vagy valamit kedvelnek, nyilván azok elmennek egy ilyen dedikálásra, de hogyha kiterjesztük ezt a dolgot, hogy rendezvényeket szervezzenek, meg ne csak konkrét vásárlásról szóljon, azért nem teljesen reménytelen a dolog. Arra mindenképpen szükség van, és majd valamikor a jövő héten jelenik meg egyébként egy posztom az Economy readers a Dorkéla aztán megírtam neki, hogy megírom. És hogy pont a, a magyar könyvmarketingben ezeket nem szoktam látni, ugyanakkor miért nem hiszek abban például, hogy, hogy ez a szervezzünk egy dedikálást, akkor abból lesz valami, ez, ez működik. Interjúba sokat be tudnék el olvasni, mondjuk? Aha. Emlékeztek, mikor útalán nem a legutolsó ilyen, újkori James Bond könyv kapcsán volt, hanem még az előző De talán mind a kettőnél volt valami totálisan őrült ilyen marketing esemény, hogy így helikopterrel leszáll az író a dedikáláshoz, meg mit tudom én e, valamiféle ilyen játékosan bevonták az embereket, hogy hogyan, hogyan lehet úgy viselkedni, mint mondtad. így Kicsit kiterjesztették azt, hogy alá firkál, és talán a Kisgyerekek is oda hogy na hát miért jön a helikopter, nem? Ja, ötlet kell bele nyilván, de küzdeni kell, küzdeni kell az egyértelmű. A, pont a küzdéshez kapcsolódik egyébként a következő hírünk. A, a magyar, magyar könyvipar boxolja, hosszú fotója és degatlanistája Matyi Dezső pereltetik. Egy viszonylag kis kiadó perelte be nem is annyira sok pénz miatt, mint százer forint, vagy százezeres 100 100 nagyságrendű összegről beszélnek, ugyanakkor végre valaki ezt legalább meglépte. És ezt, ezt tulajdonképpen szórakoztatom maga módján, mert e, arra meg korábbi adásban volt szó, hogy Maty Dezső úgy vitte át a, a teljes cégét egy másik cégbe, hogy senkinek nem tűnt fel közben, Illetve, hát mire mindenkinek feltűnt addigra, más volt a zászló, más volt a pecsét nagyon kíváncsi mi lesz ebből. Nagyon, nagyon nem akar senki neki menni az Alexandra birodalomnak őrületes hogy ha ők összomlanak, akkor eltűnik a piac 50 a Amibe azért persze van valami. Ugyanakkor meg hát basszus, amit itt megy, az, az legutóbb erre betyernótában láttuk. Tehát ilyen visszatartott kifizetés dolog volt, amiért beperelték? 20... 2012 volt az utoljára a mérlegük, azóta nem siettek, uh -oh. akkor valami 4 milliárd ezéjük um, volt adósságuk, és, uh, és eddig sem, azóta sem híresültek el úgy, mint a, a pontosan fizető cégek egyike. Következő mire... YouTube videó az váratlan fordulat számomra. De biztos látta az interneten, akkor a köröket, tehát öröm volt nézni. Nagyjából úgy szokták kommunikálni, hogy a, az IKEA, hogy, hogy bemutatt az Apple-nek. A, a preview képet láttam, de őszintén még nem néztem meg a videót. Én rettenetesen elegem van a közösségi médiából, és távol tartom magam minden ilyentől. De lehet, hogy erre még visszatérünk. Lehet, hogy erre még visszatérünk, igen. minden az IKEA katalógusnak csináltak egy. 2 perc 30-as reklámot, ami arról szól, hogy ez egy könyv, és lehet előre lapozgatni, meg lehet benne gyorsan tekerni a segítségével, tovább vásárolni, úgyhogy adott valakinek így egynek vicces, de azért láttuk már minden esetre. Az embereknek úgy tűnt, hogy nagyon bejött a közösségi médiában, és, és mindenki azon katszak, hogy hú, könyv, tényleg igazi, Wow. Én, én sem néztem még meg a videót, mert láttam már egyre többen osztogatják, mint a nagyon-nagyon vicces dolgok egyikét, viszont az IKEA katalógust, ami hát szerintem minden trendes magyar mellékeiség kötelező tartozéka, azt az már <sik> sikerült megszerezni, és uh, aminek nagyon örülök mert hogy évekig kihagytak minket a szórásba, mert nem, nem tudom miért, nem tudom mit követtünk el, vagy, de, és most elő kéne szednem azt a könyvet, de, de Komolyan gyerekek, vannak olyan oldalak, amikre az van ír, odaírva, hogy szkenneld be is további információt. Igen, és ott van izé, képfelismerőt, az Ikea app fel tudja ismerni, és akkor, akkor oda még ír neked rá dolgokat, ilyen hozzáadott való, kibővített valóságos. milyen szkennelésre gondolnak ezek? Uh, szarul fordították magyarra, a majd a telefonnal. Igen, telefonnal álljál fel, az... az Ikea appnak az utcával csináljad, igen. Lehet, hogy én csak mondom belelapasztam, mert rögtön a végét nézem, hogy mikor van az akciós húsgályok, nem, ez vicc, persze, nem szeretem a húsgályot, tudom, hogy kis-kis tartozom ezzel, de, de ez, ez, ez nagyon vicces, tehát, hogy ilyen plusz infot azért a kis be, be, beleraktak. Gondolkodtam, hogy, most, hogy itt komolyan gondolják ezt, hogy vagy, vagy milyen plusz adatok vannak, és hogy működik azt az egyáltalán, hogy, hogy, hogy van valami, ami, ami nem a katalógusban van benne, hanem hogy oda irányítenek. Tehát szerintem az ICA katalógus katalógus az azért volt a legjobb, mert hogy minden infót megtaláljött benne szinte. Na Ismered az, azt az érzést, amikor egy képen rajta van egy olyan szekrény, ami neked valójában kéne, de nem arról szól lap azért nem érek ki a nevét? <tos> Ö, lehet hát gondolom még ezt. <laughs> okay. most, mostanság volt valamilyen szintén hír a Ikea katalógus körül, nem? Hogy, hogy nagy része már ilyen renderelt dolog. Talán itt beszéltünk róla, vagy nem is tudom. Nem, nem ha, itt. Nem, de azóta volt téma így a neten, szerintem. Uh, elemben van még egy másik a katalógusos hírem egyébként. Az, az pedig egy regény, aminek az a neve cím, hogy Horror Story. És egy uh, Grady Harix nevezetű ember írta, és ez egy olyan, uh, olyan horror regény, ami egyike a katalógus jellegű felületen van elmesélve. És ah. nagyon úgy tűnik, hogy ez maga az őrület, tehát hogy nem lehet tovább tolni a hülyeséget. Ugyanakkor vannak, vannak fotók a, a boeing boeing és átalakított, kalodává átalakított Pwang szék, meg, meg, meg egyéb marhaságok vannak benne, nagyon be kéne szerezni. És akkor még ott van ugye a Fight Club. Ráadásul igen. Igen. Igen. igen. Egyébként meg az Ikea ugye könyveket is tart, sőt még az adásban is volt szó, Ikea-ban vásárolt könyvről, ezt tudom, Adám. tette meg ezt. Nem, nem, nem, nem annyira vásárol. Ja, de, de a Billy Katalogosról, bocsánat, tényleg, még van egy, valami ki van vele támaszta. Egy Egyménysége van, nagyon olcsó volt. Viszont további híreinkből lesz a Good Omens-ből, ami, aminek mi a magyar címe nem emlékeztek? <gül> Ez a Google keresés hangja. Itt közben közvetítek. Elveszett proféciák. Persze, hogy semmi az omenhez, ahogy kell, hiszen az egy magyar zenekar volt. Tehát az elveszett volt, lesz bbc is uh, csodálatos, remek uh, rádiójáték, ugyanúgy, ahogy tavaly volt, ha minden igaz, a Soseholból, amit én még nem hallgattam meg. Ami persze azért vicces, mert Sosehol a egy BBC-s tévés sorozatnak Tehát, hogy össze-vissza mindenféle módon dolgozzák fel ennek a gamernek az életművét. És... Szerintem úgy fizik, 150, csak... 150 epizódonként tartsunk szünetet, és egyszer ne beszéljünk gamerről. Szerintem a sem volt. <gül> <gül> Oké. Okay. Esküszön vissza fogok nézni, éttermek lehet, hogy ott mégis. Na mindegy. <gül> mindegy, ez az a lé lényeg, hogy a, a BBC próbál kitenni magáért, mert mostanában igen jók az érők. Ú, annyira, hogy például lesz benne cameo szereben úgy gémel, mint Terry precset is. Oh. Tehát, hogy ha, ha, ha most van még üres időpontotok decemberre, akkor, akkor rakjátok be, ezt akkor kell hallgatni, akkor indul majd. Egyébként, egyébként, a BBC rádió dolgokat, azt teljesen legálisan itt otthonról is lehet hallgatni. nem kell trükközni. Igen, csak né nézős kontenteket nem engedik. Igen. Így van. De hogy mencsem a mundérbecsületét az elveszett proféciák, az inkább a precsettnét gémet is. Igen, precsett, precsett, precsett, precsett, Igen. Te a. A... Ja, hogy... Most olyan mondod, tényleg, tényleg vannak benne máshogy őrült dolgok. A kedvencem az a szereplő amúgy, aki, aki beszél a virágaihoz és időnként egyet elvisz kivégezni, hogy a többiek jobban nőjenek. Sokat tanultam tőle a növényekről. És akkor most jönnek a pókok. Igen, igen, igen, igen. Most szerintem a legújabb a pokokról, szerintem szóval mindenkinek a pokkutya jut eszébe, hogy hát ti nem lehetettek. Az a, a mérhetetlenül gonosz vele igrodhat lengyel viccemberek, emberek, akik pokna költöztetik a kutyát, és hozzám egy ilyen eszközekkel berendeztek jeleneteket, és ugyanútt lenyárókerüket ilyezgettek. Na mindegy, ezt aki még nem lehet, az nézze meg, mert biztos, hogy félgröhögés után megszigyeli magát, mert valószínűleg beszart volna. Na, és visszatérve, nem erről a pokutyáról van szó, hanem a, a, én nem tudom, hogy pok asszony, hogy mondják magyarul a... Nem biztos, spider. hogy le, le volt ez fordítva, nem tudom. Aha. Ez ilyen eléggé hogy... második vonalas figura, vagy harmadik Aha. inkább. És ugye volt ez a, a magát, a felháborodást, ezt arról nem beszéltünk, amikor kiderült, hogy a... a a címlapját az első számnak, azt én nem néztem utána, és én abban reményeket, hogy pedom a témákat, is sokkal jobban értetek hozzá, és megkimentetek, hogy olyan hogy figura rajzolta meg, aki egyébként ilyen ö, ö, erotikus képregényeket is készít, vagy főleg azokat, és hát ez gyakorlatilag egy felmaradó nőiség, van rajta javarészt, meg, meg egy hifacsarplózban a hölgy, és hát ez iszonyú felmaradást okozott, hogy hát ez most milyen dolog, hogy Sátébi, sátébi. Igen, egy, egy fontos kitétel szerintem, hogy nagyon sok képregény ilyen megjelenik normális borítóval, és akkor van egy ilyen gyűjtő, ilyen Aha. alternatív borító, ilyenkor szokott lenni, van, van egy ilyen tipikus ilyen gyerekfiguráknak ábrázolja a képregényhűsöket. E, abból szokott Aha. lenni nagyon sok ilyen jó alternatív káver. Ez most egy másik irány volt, de nem, nem az volt a Marvel-nek a stratégiája, hogy minden képregény bolt polcára ez, ez fog kerülni, tehát ez inkább ha. Ilyen, ilyen is van, Haha. -ha. Dolgok. Értem, tehát akkor jól lecsaptak rá az emberek arra, ami egy eleve egy bizonyos székréteknek volt e, széttárral. Uh -huh. Hát akkor szerencsés, hogy magát a felháborodott cikket ezt nem hoztam, viszont ami utána generálódott, azok nagyon viccesek, és szerintem ezek a vicces linkek azok, amik miatt érdemes szót vesztegetni rá, mert hogy e, e, különbözővel. Ez jók van, vicceskednek ezen a, ezen a címlapon, az egyik az, hogy, hogy legenerálták, hogy akkor ez a tesztartás, ez pontosan, hogy néz ki más szögből, és, és azimódó hozzáképestett egy atlétot. Aztán a, a Old les karikatúrista is készített egy, egy pokémberes címlapot, ennek megfelelően, illetve csináltak egy sorozatot a férfi Szuperhősök, ugyanolyan stílusban megrajzolva, mint amiben ez a, a, a, a Spider-Roman, és ezek nagyon viccesek szerintem. Tehát, hogyha ennyi jó viccet generál egy ilyen... Már uh, Igen, igen, igen, és ezeket mind-mind uh, majd megtakíthetitek, ha még valamiért elkerült itt a de, de... Ez a jó, hasznos adat, hogy ilyenek készülnek. vajon hogyan... Hogyan terjed el egy ilyen botrány, ennyire gyorsan, hogyha <gül> a, a, a, ez az információ pedig... Elő Ott volt ezért szó. készítve, Aha. mármint hogy uh, volt korábban is egy, uh, vagy folyamatosan van egy, uh, egy beszélgetés arról, hogy uh, a női szuperhősöket szakadt, hogy lehet ábrázolni egy borítón, és miért van az, hogy a férfiaknak jut rendes vizé? Uh, Zaku, a csajok pedig mindig valahogyan óriási mellekben és óriási melletartókban pózolnak lehetetlen formációkat felvéve. És korábban volt, hogy újra rajzoltak képregényeket, úgyhogy férfi, hős van annyira felöltöző meg olyan szintű ruhában, mint amiket a nőknek szoktak rajzolni, tehát elő volt ez feszítve. Más kérdés, hogy ez a, a biológiának minden szinten ellentmondó spider woman ez még rajta egyet. Ahhoz, ahogy ő ott áll, ahhoz csontokat kell törni. Igen. Egyébként szerintem baromi hasznos lehetett ez a... Valószínűleg nincs már példány ebből, vagy nem tudom, hogy megjelent, hogy megjelenik, vagy ez milyen állapotban van, de, de iszonyú jó reklám lett ez a, ennek a... És főleg mondom, hogy nem egy ilyen nagyon jelentős Aha. figura legalábbis, amennyire én képbe vagyok. Szóval marketing... És valami egészen más. Igen, állás, álláskeresés, állásajánlat, stb. Ugyanis szembe jött egy hír még valamikor a Twitteren a hét közepén, hogy, hogy vannak, vannak olyan munkák, amire nem is gondolnánk, hogy, hogy ott üres, üresedés van, embereket keresnek, miközben este szottyos a sírtpánánk mellett arra gondolunk, hogy milyen szívesen dolgoznánk mi ebben az iparban. Amerikában az egyik ilyen a hajós kapitány, a másik pedig a könyvtáros. És, és ki ne szeretne a hajós kapitánynél most azonnal jelentkezzen, és eleve miért hallgat minket, hiszen ez egy hajós kapitány műsor. És a könyvtáros is tök menő amúgy, persze. Nagyon nem értem. És, és ugyanakkor meg tökvicces. És mi lenne, hogy a kettőt összevonnánk? Egy <gül> nagy Igen, igen, igen, igen, igen. Mondod azt, hogy teljes gőz előre, ott van az is szigeteknél kicsit balra srácok, utána pedig lemész meg visszagyűjtöd a... A fia szigorúság, az megegyezik tényleg ebben a kettő szakmában, tehát az egyértelmű. Ugy ugyanazokat a, a határozott utasításokat kell csak más-más területen. <gül> Igen, és ha valaki hangoskodik, akkor azt mondanak, hogy psszt, ez egy ha jó <gül> <gül> Úgy persze, vannak, vannak olyan dolgok, amik, amikből sokkal több kell. A Wall Street Journal csinált is belőle egy, egy jó kis grafikát. Tehát, mondjuk könyvtársból egy picit kevesebb, van, mint, kevesebb kell, mint, mint mindenféle egészségügyi dolgozóból, meg, meg matematikusból például. De a kapitány, a kapitány ezt tuti, tanulja a Tanuljat a a gyerekek. És még a következő is a tiadád Ádám szerintem. Nem, az, az, ha, az határeseti probléma, azt alapvetően Gabi mondta itt adás előtt, hogy beszélj már erről a verses dologról, ami a közösségi Nem, én nem, nem, mondtam, csak várja csak mi is? ebben van. Én, én nem mertem volna szobozni, az ezt átlendültem. De, de tudjátok, mit vállalom, igen, igen, én vagyok az, akit verses, a versmondó lány, aki már jó ideje szerencsére nem mondott verset mégsem az adásban, de... De azért mertem végül betenni, és így most tényleg visszatonom Adámra a főséget, mert az Ádám annyira jó verset hozott fel, hogy az, az valami gyönyörű is, és ez és az, az megéri azt, hogy, hogy szóba hozzuk ezt az egész uh, Facebookos dolgot. Akkor már... Kezdjük az elején szerintem, hogy kedves hallgató, hogyha egy szatyorban érti, csak akkor nem észlelheted, azt, hogy emberek az általános iskola, harmadik, 28. osztály közé eső, kötelező olvasmányokat ajángatják egymásnak Facebookon, most éppen vers témában. És, és van egy-két ember, aki, aki pedig vogunk költészettel próbál visszavágni erre, és meghívogatják egymás, hogy írjanak további verseket ki a Facebookra. Már-már olyan, mint egy szöveggyűjtemény, emiatt a, a falam, nem tudom, a tétek kéne. És Igen. hoztam egy olyan verset... Mondd, Igen, mondjad. Hoztam egy olyan verset, ami egyetlen nem kötelező, Ráadásul kirakni is viszonylag kényelmetlen lenne. Halljuk, halljuk. Ez pedig Spiegel Máténak a Két Hexameter című munkája, ami a következő képen hangzik. 77.520 x 3 egyenlő, 6 x 10, meg 232.500. Gyönyörű. Komolyán teperesudott a szemem. Teljesen. Szóval lehet egyébként versben, de Balázs akkor mondja, hogy belül mit váltott ki ez a... Te, tudjátok, nem én vagyok itt hármunk közül leginkább a verses, de hozzátenném, hogy jövök föl a témából, ugye mindig szoktam ajánlgatni a szinte minden nap meghallgatott napi verses podcastot, de hogyha ezt a, ezt a jelenséget, meg az egymás meghívogatását Hozzáadjuk a, ahhoz a jelenséghez, hogy az emberek uh, jeget öntenek a fejükre, és még megjelenik a politikai kommentár. Tehát konkrétan teljes mértékben elviselhetetlenné vált így a, a, a Facebook számomra. Tehát így, uh, nekem így családi csetre ugye a Facebook Messenger-t használjuk, meg a Facebook-grupokat, és ez nagyon negatív kihatás megszüntetném a kontom, de már már gondolkodom, hogy valami kliens oldali szkriptel így kinullázom a falat, vagy elkezdek így nagyon keményen annulni, és csomó embert törtet, így szeretek mindenkit, aki így megoszt ilyeneket, de tehát így összeadva, tehát a totális infantilizálódása a, a közösségi médiának az, az egyszerűen elviselhetetlen. Tényleg. Viszont ez legalább lefut pár nap alatt, és, és aztán a következő hullámban a pro és kontra cikkeket, felhorgadásokat kell elolvasni, hiszen aztán még van egy kis szorványos megasztogatás. Szóval jól látni, hogy egy ilyen egészen nagy tömegeket megmozgató hullám az milyen, milyen élet, milyen az életciklosai, és viszonylag szerintem gyorsan lefutat tehát egy hét. Legalábbis. Uh, én, még most én, is én, látok. én még most is hát, látok. Hát, még, hát, még vannak utórengecsek. Hát, és mondom, teljesen a... pozitív dolog, hogyha valaki így megoszt verseket. Csomó ember, akit nagyon szeretek megoszt verseket, ez teljesen rendben van. Csak ez a meghívásos őrület, és akkor még ez a jeges videós dolog, és még a politikai kommentár. Tehát egyszerűen elviselhetetlen. Tényleg. Ilyen nincs. Hát. Erről mert... üdvözlöm, azt ezt a fickót, ki is raktam a hármas könyvvel és Facebook csoportra, aki verseket öntött magára? Igen, igen, igen. És De az a baj, a... hogy már a meta része, attól is kiakadok, mert aki nem oszt ilyeneket, az meg így a meta hülyeségeket osztja, és ezzel csak így, így növelődik a probléma. És még a, nem, nem a verses dologhoz kapcsolódik, hanem pont a, a, a leüntős dologhoz. Nem tudom, azt a cikket olvastátok-e? Talán a négy ment utána, vagy ti, Ádám, hogy mennyi befizetés történt a magyar ALS szervezet javára ennek a hatalmas kampánynak a kapcsán, aminek sok idióta azt hiszi, hogy ő is olyan, mint a filmztárok, és akkor a, a portré módba tartott iPhone-nal fölveszik a fürdőszobába magukat, tehát ebből nulla uh, pénz jutott a, arra, arra nemes célra, ami, aminek a nevét ugye a szájukra veszik, tehát te, teljesen a, az emberi idiótaságnak ez a teteje. De itt egyébként nem is mindenki az állásnak adta, úgy emlékszem. Egy videó ott konkrétan tudom, hogy bohóc doktorak volt a végén, a célzott. Hm. Hát ugye Most... itt van az egyik leghíresebb videó, a, a Főpalmármester jelölté, akinek ugye, ha végignéztetek, akkor és netán valaki -e megjegyezte, akkor én úgy emlézem, hogy a bátortábornak uh -huh. adta tehát, vagy, hogy uh -huh. vannak itt Mindegy, én, én nekem ez a, a jégesfedves volt, ami mások, de viszonylag kényelmesen, tehát kényelmesen lehetett skippem, főleg, hogy nekem naponta nagyon kevés, sokszor pár percen van, és ezek is elszaladnak. A meg, meg a menységére, vagy a fenetudja inkább a saját menységemre mondom, hogy, hogy ha az embernek sok ilyen csoport uh, be van uh, jelölve, meg mindenféle ismerő sem uh, ír, meg verseket uh, uh, osztogat, akkor igazából egy kicsit csak azt tűnt fel, hogy hirtelen az összetétele a verseknek, hogy most több a Radnóti, ahogy ezt nem is tudom, melyik uh, cink, vagy nem tudom, melyik uh, nagyszerű újság uh, fogalmazta meg, hogy Radnóti és és Petőfi. Igen, hogy De egyébként ez kipelős. Ezen persze ne lepődjünk, megemlékszünk a nagykönyv című akcióra is, ahol mindig yeah. a egrücsilagok szokik nyerni. Igen, amit, amit mindenki meg szít, hogy kötel az olvasmány, miért az a kötel olvasmány? Hát azért, mert a, hát ez a nagy könyv, vicces. Beszéljünk, hogy most, most egy nagy-nagy levegővétel, lehigadok a, nagy, nagy a lehig nem adok, nem. Éljövök, de de szerencsére pont egy, egy jó ilyen agresszív trillert olvastam <tos> a <hiten. tos> Szóval most így a nyár végére lement a két nagy akció sztár kedvencemnek a könyve, ugye a Scott Harvath már talán egy hónapja jött ki, és örültem neki, és ugye most, most a Lee Child nak az új check Reacher könyve jelent meg. Előrendeltem Amazonon, és örömmel bontogattam az új E-könyvet azonnal, ahogy, ahogy megjelent. Az ennek a legújabb talán 19. résznek a cím, hogy Personal Jack reacher és gyakorlatilag pontosan ugyanolyan, mint az eddigi 18 könyv, van benne ez a rendkívül egy teljesen nyomozóról van szó, a katonai nyomozó háttérre jött ez a Jack Reacher, de aztán történtek vele dolgok, és akkor lett velőle egy ilyen zen szemléletmódú, ilyen a világban kalandozó, teljesen a semmiféle magántulajdona nincs, hanem egy darab fogkefével a zseb zsebében vándorol Amerikában, és akkor mindig bajba keveredik, és megoldja valahogy, valahogy az általában rendkívül erőszakos dolog. Ez a könyv azért personal, mert egy korábbi figura, akit börtönbe juttatott, azt gyanúsítanak egy ilyen politikai gyilkosság kísérlettel, és mivel ő már egyszer elkapta ezt a figurát, bevonja a, a hatóság, ezt a Jack Richardt, hogy, hogy segítsen nekik megoldani ezt a problémát. Nem tudom, aki, aki nem olvasta eddig a könyveket, annak ezt tudom javasolni, aki ugyanolyan lelkes rajongója, ennek nagyon száraz nagyon, de mégis nagyon élvezetes stílusnak, az, az meg úgy is megvette. Amire így, amit így éreztem olvasás közben, hogy ugye nemrég volt ezzel a film, Tom Cruise-el a főszerepben, uh -huh. annak megbeszéltük, hogy milyen elképesztően nem Tom Cruise ez a Jack Reacher, De hogy ez a könyv már én nagyon úgy olvastam, hogy ez, ez film, filmnek készült, tehát nagyon nagy ö, hangsúly van a helyszíneken, tiszta ilyen James Bondi, ilyen főgonosz e, Lair, ami, amiben a, a végkifejlet játszódik. Nagyon vizuális az egész, és a történetvezetés is nagyon, nagyon filmszerű, tehát nekem gyanús, gyanús hogy ebbe az irányban megy majd tovább, ha lesz következő film, tehát úgy érzem, hogy ez a sztori kicsit a, azzal a cándékkal íródott, hogy ebből, ebből film is lehessen. De ettől függetlenül továbbra is a, a, tehát ez a fajta ilyen nagyon-nagyon egyszerű figura, aki, aki egy pillanatra se retten meg attól, hogy, hogy valami hirtelen döntést kell hozni. Ugye ebben a könyvben is előfordul az, hogy, hogy el kell tenni a, a lábalól valamiféle bűnözőt, és, és akkor... Mindig van egy, egy közönség is a könyvben, éppen egy nő, vagy, vagy egy másik nyomozó, vagy valaki, aki, aki ilyenkor e, teljesen megredte, hogy akkor most ilyen gyors döntéssel ugye kinyírt valakit, és akkor mindig meg lehet hallgatni az érvelést. És, tehát érdekes ez a nagyon letisztult, nagyon leegyszerűsödt ilyen igazsági érzet, ami, ami az egész karakternek a, a magja, és akkor ezt alkalmazza a különböző helyszínekben, a különböző helyzetekre az író de nekem működik abszolút. Érdekes egyébként, mert az a film, amit csináltak belőle az első, az annyira durva, nem jött be. Uh -huh. Így szombat délután vasalás közben típusú akciófilm. Uh -huh. Úgyhogy, ha el akarják vinni ebbe az irányba, akkor ott nagyon sokat kell majd tuningolni. Hát igen, meg tehát igazából a, az egyik fontos eleme ennek a karakternek, hogy ez egy ilyen nagy darab csúnya de mégis, tehát egy, egy, egy értékes ember is, és ezt Tom Cruise-al megpróbálni. Nem tudom. Bár játszott már nagyon csúnya figurát, mi volt az a filmproducer uh, szerepe? Emlékeztek? Uh, Tropic Thunder filmben lesz Crossman karakter, ahol... Uh, így van. Ny nyomom is a rekordot gyorsan, mielőtt okay. megint leesel, hogy nyilatkoz. Okay. mit olvastál. Hát én nektek köszönhetem, hogy mit olvastam, mert vicces a krimi, amit olvastam Fred Vargas, Messire sokán Sokámaragy című könyve, azt úgy vettem meg, hogy nem tudtam, hogy miért emelkedik ki a többi ilyen tucat közül. Nem tudom, hogy nektek van-e ilyen, hogy, hogy, hogy egyszerűen teljesen a tudatalattiba megy át az az információ, hogy valaki ajánlotta, és... és most már rájöttem, vagy már ismerem ezt az érzést, és direkt visszakerestem, hogy hol lehetséges az ajánlás ki lehetett, és hát Balázs volt az egy korábbi adásban. És direkt nem néztem meg, hogy mit mondtál róla, hogy az adásban ütköztessük vérvényünket. Én viszont ajánlát. egyáltalán nem emlékszem, úgyhogy... Hóha, oh, <gül> hát, Én csak a posztot olvasom, és ott, ott én inkább kedves szavakkal egyeteltem ezt a könyvet, tehát szerintem te sem húztad le nagyon. Hát rejtőjen mint kulcsszó az elhangzott. Minden esetre, akkor mondom az én élményemet. Tehát nagyon-nagyon elszomorodtam, amikor kiderült, hogy ez egy sorozat negyedik kötete, ez teljesen rejtélyes, hogy miért így adnak ki egy könyvsorozatot, amelyben ráadásul uh, ugyanaz a szed uh, nyomozó páros uh, éli az életét, és, és, és, és éppen ezért vannak olyan események, amelyek, amelyeknek van előzménye. Tehát uh, oké, okay, maga a krimi története uh, az önmagában is uh, olvasható, de hogy éppen miért uh, állnak úgy a, a magánéletileg a, a, a két fős, az, az valószínűleg a korábbi részekben uh, meg volt magyaráza, vagy legalábbis történtek a dolgok. Nem tudom, mindenesetre ez a két karakter, Adamsberg és Dangler nevű nyomozók, az egyik ők egy ilyen lepukkant, fura figura, aki, aki teljesen ösztöneire hagyatkozik, miközben nagyjából tisztában van azzal, hogy ő egy ilyen figura, tehát annyira azért nem ösztönös, hogy ne legyen ő önismeretet, tehát hogy, hogy csak úgy vele viszont ezt a nyomozás, nyomozásokban már elfogadja a társadalmerd, aki viszont egy, egy rendtelmetesen tudatos, aprólékos karakter, és ezek ketten egy rendkívül egy, különös bűnügyben próbálnak eligazodni. Azt mutatja Adamsbergnek a, a nyomozási technikáját, hogy valójában már akkor megsejt arról valamit, hogy itt valami nagyobb szabási bűntény bontakozik ki, amikor még semmi nem történt, csak a, a maga a kiagyalója ennek a bűnténynek elkezdi előkészíteni a dolgokat, amely nem más, mint különböző ajtókra egy ilyen fordított négyest festeget fel és uh, hamarosan kiderül, hogy ezeknek a négyeseknek jelentése van, konkrétan uh, bizonyos házakban, azon, az ajt azon ajtón belül, ahol nincs négyes, ott, ott uh, azok a hullákat találnak, úgyis hát kinyírják a tulajdonos, tehát uh, fontos lesz az a négyes, tulajdonképpen valamiféle védelmi jel, amely, amely ajtóra nem került, ott a védelem nem működik. Uh, Kiderül, hogy ez a, a védelem pedig a pestis ellen szól, mindez pedig a 2000-es években játszódik, de az miatt, mert hogy a pestis az, ami fontos eszköze a vagy gyilkosságoknak, vagy kísérőeleme, vagy, vagy akár mondhatjuk végrehajtója, hogy végrehajtó, nem fog árulni, hogy pontosan mit történik a könyvben, emiatt teljesen ö, kicsit anachronisztikus, ö, kicsit arhaikus az egész szöveg, illetve a másik oka pedig az, hogy egy olyan kis közösségben uh, indul el a történet, egy olyan furcsa uh, figurákat kis, egy kis téren, ahol, ahol az egyik fő karakter egy korábban hajós kapitánként dolgozó, uh, de onnan... Uh, Visszajutottunk az elejére. Igen, egy, egy nagyobb botránya miatt börtönbe kerülő majd onnan kiszabadulása után már munkát hajos kapitánként nem szerző figura, akinek megjelenik az ő valamelyik kocsmázása során, ez ilyen éves figurának képzelem el a, a fickót, és, és elmondja neki, hogy de hát az ő családjuknak az hagyománya az, hogy, hogy kik voltak, és ez a figura a 2000-es években egy kis Párizsi téren, kikiájtóként elkezdi a pályafutását. Van itt a ládikája, amire gyűjti a leveleket, illetve a, és amikor eljön az ideje, akkor ugyanez a ládika dobogóként működik, kiáll a térre, és ezeket az üzeneteket felolvassa a nagy érdeműnek. És uh, Gyönyörű, mert maga az, az egész, hogy ez működőképes, és a, és a kedvenceim voltak ebben a, ebben a regényben azok a különböző üzenetek, amelyeket ezek az emberek egymásnak küldözgetnek. Tehát egyrészt szerepelnek benne apró hirdetések, hogy Ceruza eladó, másrészt ilyen falfirka jellegű világba kiabálások a különböző akár... Ordinár módon megfogalmazott problémák, hogy ki kapja be és miért. Szerelmi üzenetek, magányos emberek ilyen kis a világgal való kommunikációi. Tehát ez egy csodálatos momentum, és hát itt jelenik meg a történetnek, a bűnügynek a másik szála, ugyanis különböző. Érthetetlen szövegek jelennek meg ezek között a kis apró hirdetések között, amelyek láthatóan egy ember válogatásai, egyrészt mert hasonló borítékban is érkeznek meg, meg valamiféle szisztémát lehet felfedezni, és kiderül, hogy utána nyomozás után, hogy mind-mind szintén a pestisről szól. Ez a két közösség, tehát ez a furcsa nyomozópáros, a találkozik ezzel a furcsa közösségre, ahol csak az egyik karakterét meséltem el, ezt a kikiáltot, de van ott ugye természetesen egy kis kocsma, van ott egy hó, egy, egy, egy, egy most, lakás igen, most, most akartam bekiabálni, hogy már jutott az egész történet így, Aha. ahogy meséled, és a kocsma is természetesen. Hát, az nagyon fontos, és, és, és, és nagyszerűen tényleg ezek a karakterek iszonyú jó nézni, hogy hogyan, hogyan, hogyan működik a dinamikájuk, a, a fiúk, a lányok, a, az idősebb figurák, és egyáltalán, tehát éreztem Némi, meg azt, amit a rejtő jelősnek fogalmaztál, vagy határoztál meg, de máshogy súlyosak ezek a karakterek, tehát kemény drámák vannak mögöttük, amelyek Uh, nincsenek úgy viccelve, mint, mint, mint a rejtői figuráknál. Meg nem is annyira viccesek, hanem, hanem ez a mm, kedvesebb mosolygunk rajtuk, de, de, de nem az a nagyon erős humor. És uh, én, én, én nagyon szerettem azokat, amikor a szereplőkről írnak, és, és a, Furcsán, kerestem a neten véleményeket, kritikákat, volt egy mancsos, nagyon rövidő kritika, abszolút tönkre vágta, lehúzta ezt a, ezt a könyvet, úgy szerintem te teljesen harmatos. Én talán azt vélném így ennek okán, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy így mindenben próbálkozik a csaj, mert hogy ugye ő egy, egy hölgy a szerző, csak ez az elneve, de egyáltalán nem titkos elnév és nem tudom az eredeti nevét, de majd utána nézek pontosabban. De Sem Fred. Nem, nem, nem. És uh, tök jó ezek az, a, a, az emberi uh, történetek azok nagyon jók, a krimi szál az, az, az, az valamikor működik, valamikor pedig totálisan háttérbe szorult. tehát uh, ha, és, uh, és hogyha valaki ezt a fajta ide kapcsolatást kapcsolgatást uh, nem szereti, vagy uh, úgy érzi, hogy én is néha, hogy, hogy, hogy nem, jó, nem jó a ritmus ennek az időd a kapcsolgatásnak, akkor ő akkor kevésbé fogja szeretni, de nekem ez az első könyv, ami a egyedik, az azt adta, hogy én akarok még olvasni erről a két szereplőről. Tehát nagyon-nagyon érdekes nyomozók, hogy egyszerre szeretjük őket, és közben pedig egyáltalán nem... Tehát, eszembe jutott kalambó, eszembe jutott megré, akik, akik ilyen nagyon pozitív, nagyon erős nem tudom én, apa figurák, ami, ami mindenki apukája, aki ami valahogy elrendezik a dolgokat. Itt az a nyomozónál is megle, Benne is megvan az, hogy valamit jobban tud, mint, a, mint az olvasó, és, és ezért így ráhagyatkozunk, de közben pedig hát elképesztő baklövéseket csinál a magán nem csak baklövéseket, hanem hanem a személyiségből adódóan egy jól meg lehetne rugdosni, hogy micsoda alak. Szóval kellemes, nagyon kellemes élmény volt, és, és vicces, hogy már, már benne volt a, a Q-ban, már olvastam belőle a pár muttak, amikor múltkori múlt adásban volt az 50 krimíró, akit figyelni kell, és ott szerepel Fred Vargas, tehát ő most így úgy tűnik, hogy benne van ebben a körben, hogy érdemes-e valaki legalábbis így beválogatta, de, de én mindenképpen figyelni fogok rá. A másik könyv, amit csak pár szót akarok mondani, ez a vándor szakel, és ami itt a Kösz megjegyzés, ez kicsit uh, fanyar szájízzel mondom, mert uh, volt, amikor egyszerűen bírtam lekattanni róla, pedig lett volna jobb dolgom. Mm -hmm -hmm. <gül> Kész voltam tőle teljesen, és hogy, hogy próbáltam megfogni, hogy, hogy mi az, amiért ez a szöveg ennyire jól működik, e, és egyrészt azért akkora nagy a kontraszt az én életem jelenlegi állása el és a figura élete között, mert abszolút a, a teljes anyagi vagy fizikai világ súdba vágása és egyben kényszerűs útbevágása, mert nem is, nincs is neki semmilyen szinte, illetve nem is nagyon tud kötődni dolgokhoz. Ez az egyik, ami teljesen ellentétes az én életemben. A másik azt mondja, hogy a egy dianás cukorkát nézegettem, hogy most megmerjem elni, nem? És végül azt mondtam, hogy nem kockáztatok. De ő pedig ugye a másik végén foglal De mert hogy, hogy, hogy, hogy nincsen nagy filozófia, nincsen nagy, nincsenek lepárolt dolgok, hanem, és még azt sem mondanám, hogy hú -e jól megragadott egy, egy afrikai életérzés, vagy bármit. Egyszerűen van, ami olyan sodról lendületű ez a, ez, a, ez a fajta pokoljárás, és ez az ami másik, ami nagyon tetszett, ez az őszintesség, ez a teljesen takar, takargatások nélküli fallomás, hogy, hogy ezt... Ezt itt olvasniak az embernek. Ennyi. Hmm. Egyébként itt szeretném érdezni, eladtál nekem egy Fred Vargaszt, annyira találtam egyet a avatarálnodás közben, úgyhogy azért kapcsoltam kezelőbb a mikrofonomat, hogy egyre a kis... Nem, meghallják a kreditkártya számodat. Yeah, szóval, az szerencsére nem. De így, erre nagyon kíváncsiak. a A másik meg, hogy... Nem tudom, hogy az afrikai életérzés az mi lehet, azt még egyszer ki kell találni majd, vagy egyszer el kell olvasni. Leginkább megnézném úgy. De hogy ez a csávó, ez biztos, hogy nem, az az hétszentség. Hát az a, egyszer a kagúgázusban van, aztán hazajön egy kicsit Éssze. egy káli medencébe és másnap már kocsmáj van Amsterdamban. De teljesen elmebeteg. Igen, nem tudom, néha de, de inkább, inkább azt mondom, hogy nem, nem irigylem, de néha, néha azt a fajta uh, szabadságot, amit megenged magának, és pár, úgy látom, hogy pár percig meg is éli, <gülüyor> azt viszont nagyon csak nagy, nagy, nagy áras fizet érte. Szerintem. Igen, nagyon-nagyon úgy tűnik. Na, no, én viszont ilyen félkönyvek hetét tartottam egyébként. Egyrészt uh... Mire befejeztem a Viszki Tangó olvasását, amiről pont két hete volt szó, és most már látom azt, hogy ezt erősen úgy írták, hogy lehessen neki egy folytatása. Odaérünk el a könyvben, ahol, ahol minden összeáll, ahol látszanak már az irányok, hogy merre lehet széttörni az új világrendet, vagy szét kell törni egyáltalán az új világrendet. Viszont, viszont errefelé nem történnek lépések, emberek elindulnak utakon és mivel a, a könyvele ezekről az emberekről szólt, meg, meg felvázolták nekünk a világot, azért nagyon azt érezem, hogy, hogy David Schaefer regénye fogunk találkozni a következő két-három évben még. Na szóval mire? Befejeztem a könyvet, addigra megjött a könyv, mert ugye az volt az a kötet, amit nem voltak akár ebben ide a piszkos nyugat Európában, csak papírban. Igen, szép, nagyon igényesen kivitelezett kötet. Szomorúan nézegetem, hogy hogy kellett ez nekem hozzájutni. Na mindegy is. A másik, hogy idén 30 éves William Gibsonnak a Neurománca, amiről sok helyen voltak már cikkek, és Fuchs Petivel, aki talán még nem volt sose vendég ebben az adásban, de nem is értem, hogy miért. Elhatároztuk azt, hogy leülünk egyszer végigbeszélni ezt a könyvet, vagy két-három-négy este alap, alatt rendezvényen leggel felvéve, élőben googlizva, és ahhoz elkezdtem újraolvasni a Neurománcot aminek most az első harmadánál tartok. Uh, ha nem kindle olvastam, olvasnám, akkor én kijelölővel jelölgetném ki a szövegrészeket, megjegyzetelnék mellé. Szerencsére kindle nem kell, tehát egy teljesen jó kinéző ebb példányom lesz belőle a végén is. És nagyon vicces. Próbáltam meg egyszer úgy neki menni, kedves hallgatók, ti mindnyáján. Ha eddig nem olvastátok, úgy nehezebb lesz, de hát miért nem olvastátok volna? Hogy, hogy, hogy mi az, ami, ami ami bevált nem jóslatszerűen, hanem trend mondjuk működik, mi az, amit benézett, mi az, ami ma, hogyha nem sikrunk el a részletek felett, akkor hallalosan viccesnek tűnik, vagy ami hihetetlen, vagy ami nem következhet be, mert 80 évektől egy más úton fejlődött tovább a világ. Őrületesen izgalmas az, hogy egy 80 évek Torontójából, vagy Amerikájából nézve Valahová a 2200-as nagyjából annyira jön ki a matek, de sosem mondanak persze számot. Évek, az, az hogyan nézett ki. Árulkodó részlet, a számokat légeli rohadtul veszélyes, nem szabad amúgy sem. Van egy olyan pillanat, amikor a Kéz a főszereplő, az el akar adni egy utolsó adag adatot, de aztán a, a csaja ezt ellopja tőle, akit ráadásul meg is gyilkolnak, mindegy is, és ott szerepel egy szám egy 3 megabajtos memóriával akarja magát kihúzni a, a szarból. Oh. Amikor ezt a 3 megabajtot így megláttam, akkor így ez nagyon széles vigyor, hogy aha, oké. Okay. Mindeközben egy csomó minden más, nagyon érdekes. Tehát a biológia, az egész háttér, és még nem ez a, a pusztulat Amerika, hanem mondjuk a Csibának a, a céges valósága, Tök jó. Szerintem még a következő hetekben egyébként, ahogy olvasom tovább, lesz róla szó, de igyekszem nem nagyon ráterrelni a hármas könyvelésre. Minden ez most ilyen élmény elővenni a szöveget és nagyon közelről olvasni. És akkor ez képest a harmadik könyvem, az pedig Richard kédrinek a The Getaway -ja, ami a Sandman Slim sorozatnak a, a nem lezáró kötet, mert folytatja, de az eddigi, eddigi történetszállat, ami nagyjából a 3 a a története alatt játszódik, vagy valamelyik első részben, első adásban olvastam az első részt, Igen, és azóta jönnek, jönnek ki az újabbak. Na, annak a szának a, a vége. Piszakul az elején vagyok az első, első negyedénél nagyjából, és az van, hogy ez a fickó, ez iszonyatosan tud írni még mindig. És még mindig van ebben a dobozban a fej. Még mindig ott van a dobozban a fej, még ott vannak a háttéremberek, ott van a kitalált mitológia hozzá. Nyilván változnak a, a kikiheszű és kikivel dolgozik együtt. És mivel hú, szarul fog az hangzani, hogy bevallom adásban, hogy rajongó vagyok, de mivel nagyon szeretem, mit csinál, ezért, ezért picit elfogult is vagyok vele. Én most ezzel a regényel azt kapom, amit szeretnék. Ott vagyok, lubickolok ebben a pusztulatban, jön a vége, és egy sokat dohányzó autókat késsel nyitó, ilyen Constantine-szintű csávó, üti szét emberek arcát, hogy mégis ilyen vége a világnak, mert ő a maga ezt nem szeretné. Tök nem tudom, hogy merre fogja elvinni. Az nagyon látszik benne, hogy ebben akár egy olyan jó sorozat is lehetne egyébként, amit Hollywoodban meg Amerikában egészen biztosan elrontanának, mint ahogy ők a sem lett jó. Így van, lenne egy tévés sorozat, nagyon jó fésült és jóképű szereplők szerepelnének az összes. még a dobozban levő fej is nagyon attraktív lenne. És mindig sütne a nap. És micsoda doboz, és micsoda doboz. Brandit, nyilván valami felismerhető logó lenne rajta. De minden esetre aki eddig követte az, az nem csalódhat, aki eddig nem követte, az pedig az első egy-két kötetre ilyen egy dollárokért, meg két dollárokért lecsaphat. Szerintem nagyon megéri belenézni. De ezt a hát hát elejétől ezt... lehet csak, nem? Tehát így kell az történet. Kell az, kell az eleje, úr, persze. Bennem. Szerintem nem, mert hogy logikus ívre fűződik fel. Uh -huh. Egy vagy két olyan kötetre émlik, ahol, ahol azt is éreztem, hogy ha is ne nem kell volna abba hagyni ezt a kötet, ez mégiscsak személytséget, ez nem is cliffhanger, hanem uh -huh. simán egy kettő darab ment és új, új fájlba. <laughs> de alapvetően önállókotetekként elveszhetők, de sorba kell olvasni. És hát most megint buli van. Egy hétig jó. Na hát akkor mindenkinek jó olvasást kívánunk. Pihentessétek a Facebook falakat, én, én azt üzenném minden. Ez tulajdonképpen jó üzenet. Sziasztok! El.